Második fejezet. Szúnyogok, pávián fenék, és majdnem minden, amit a csigákról tudni kell. Mit kerteljünk? Az az igazság, hogy abban a pillanatban, amikor több néni beengedte magát a nagykapuna kisunokájához menet, fent a negyedik emeleten épp állt a bál, ráadásul nem is akármilyen.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 Mellette a lábosban színfeketére éget rántott husok úszkáltak bágyattan az olajban. A pulton úgy terült szét a túlkelt fánk tésztája, hogy akár bátra jelentkezhetett volna a csillagok háborújába dzsabba dublőrének. A konyha padlóját imit lecsurranó sárgája tarkította, amot meg aprócska liszt és zsemlemorzsakupacok. A kamrajtó kilincsét viszont egyenesen vérfoltok borították.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 de persze csak a nőstényekkel, a hímek ugyanis egytől egyik vegetáriánusok. Akár csak az ókori görög matematikus Pitágórász, ő sem evett húst. Meg Leonardo da Vinci se, sőt még Hitler is vegetáriánus volt, szóval nem minden tehén fekete, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Tessék csak mondani, a Jóskabácsi bácsi is vegetáriánus? Nem? Persze megértem, a rántott húsról érse se tudnék lemondani. Ápropó, mama, mikor lesz kész az ebéd?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 Kék színű a vérük! Mondjuk én eléggé paráznék, ha kék vér folyna az ereimben, kivéve persze, ha hupikék lenne, az tök menő. Itt palacsintát süt ma? Hú, azt nagyon szeretem, akkor lehet, hogy átugrom, a nem zavarok. Legjobban az amerikai pufi palacsintát csípen, mert arra mindig juhar szoktunk locsolni.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 Abszolút nem mindegy, hogy kolibri vagy struc tojásból csinálja a palacintát. A struccét például fel se tudná törni csak úgy az icca ahhoz mindenképp egy fűrészt is kellene kérnie a papától kölcsönbe, csak nem most, már szerintem épp nem ér az ilyesmire. De azt például tudja az icca néni, na fogadjunk, hogy nem. Szóval, hogy a csirkék fül cimpájából meg lehet állapítani, hogy milyen színű lesz a tojásuk héja, fehér vagy barna.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 odaléphetett hőnszeretett kisunokájához, aki épp az emberi tüsszentés gyorsaságáról, 160 km per óra,